Очі його наповнилися таким і страхом, що Джейн першої миті навіть позаткувала. Але потім кинулася до нього і, схопивши за хутряні вилоги камзола, що сили струснула. «Що ви можете? Ви ж знайшли спосіб переспати з нею. Ось ці чоловіки нароблять лихе і втікати. Що він може? Що могла я, коли вона ридала і просила мене допомогти їй?» А я, на відміну від вас, була самітницею в монастирі та все ж знайшла слушну нагоду, аби залишити його. Більше того, чого мені коштувало піти до мадам Лонгвіль і, принижуючись, просити її дати мені коня та гроші, щоб залишити Францію. Боже, що я тільки наверзла їй. Зрештою, я переконала її, і я тут. А він тільки що я можу, не бути ж останнім негідником. «Чаль за Брендон! робіть щонебудь! Повідомте її брату-королю! Чиніть скандал при дворі! Оголосіть, що Франциск не король, адже мерія англійська вагітна! Завжди знайдуться хоче повірити в це!» «Ангулеми можуть довести, що її дитина не від Людовика», – кволу відповів Брендон, – «адже тут очевидно, що вона не від старого короля. Більше того, вони просто вб'ють її, якщо про щось довідаються». Але ж вони і так уже знають. Брендон рвучко повернувся до неї. Знають? І знову цей безмежний жах у його очах. Джейн мовчки кивнула. Момовий страх Брендона передався їй. Її рішучість кудись поділася, і їй теж почало здаватися, що виходу немає. Вона розплакалася. Брендон якийсь час стояв, стиснувши долонями скроні і злегка погойдуючись, «Мені треба... треба подумати». Джейн жорстко глянула на нього. «Тільки не надто довго думайте, сер. Пам'ятайте, що Мелі Тюдор у їхніх руках. Луїза Савойська тримає її під наглядом, а вона не така жінка, щоб довго зволікати там, де йдеться про її сина». Брендон повільно вийшов. Він міряв кроками свою кімнату, за звичкою машинально клацаючи пальцями. Думки були якісь уривчасті, плутані, зрештою, змусив себе зібратися. За ромбами віконного плетіння проступали вогні, здавалося, нескінченного свята. Франциск перший веселився, і вся Франція раділа разом із ним. Чи знає він, що через мері його права на трон можуть похитнутися. У будь-якому разі він уже почувався королем, до його коронації все готове, і він ні за що не почне відступати. Навіть заради красуні Мелі Тюдор, у яку буцімто закоханий, як і в багатьох інших вродливих жінок. Більше того, коли він зрозуміє, що вона може стати загрозою його становищу, про це було страшно навіть подумати – у Франциска в руках зараз реальна влада, і він може наказати позбутися мері, вигадати якусь причину, нещасний випадок, навіть не стільки він, скільки його мати. О, мадам Луїза, ось справжня вовчиця! Брендон знову заходив по кімнаті. Свічка догоріла, приміщення освітлювалося тільки жаровнями по кутах, але й вони поступово почали затухати. Стало холодніше, але Брендон немов не помічав холоду і темряви. Морок оселився в його душі. Отже, звичайно, він міг повідомити Генріху і іншим європейським дворам, що вдова Людовика XII вагітна. Та чи врятує це її? Він розумів, що шансів мало. Франциск – уже визнаний король, і навіть якщо відкриється справжній стан справ, навіть якщо припустити, що це спричинить заколот, то сила завжди в того, хто має владу. Що ж стосується іноземних держав, то навряд чи вони захочуть вдатися до зброї заради сумнівної вагітності вдови Людовика. Навіть Англія тричі подумає, перш ніж оголосити війну. Що ж за цей час станеться з мерію? Швидше за все її позбудуться, щоб рази назавжди знищити всі сумніви. Брендон розгубився. Був, щоправда, ще один шанс. Він може привселюдно сказати, що був коханцем королеви Франції, і вона вагітна від нього. Звичайно, це ганьба, і він втратить усе, чого досяг. Та чи врятує він цим мері? Він добре пам'ятав, про що говорила з ним колись Луїза Савойська. На перелюбників такого статусу не чекає нічого, крім страти. Але чи допустить це Луїза? Навіщо їй починати царювання сина з такого прецедента, якщо все можна залагодити тихо і пристойно? Ніхто і не довідається ні про що. Може, варто спробувати домовитися з Луїзою? і прийняти на себе ганьбу в обмін на життя Мері. Поки що він бачив у цьому єдиний вихід. Існував ще один, безглуздий, ризикований. І все-таки Брендон зважився саме на нього. Таємно зібравши всіх членів свого почту, він заявив, що негайно повинен поїхати. Вони ж мають відповідати всім, що герцог Сафолк терміново вирушив у Кале, дуже поспішаючи в Англію. А вони тим часом нехай поширюють чутки про те, що Франциск не зможе стати королем, бо мері Тюдор вагітна. Брендон не зважав на те, як видовжилися їхні фізіономії, і говорив, говорив, говорив. Чарльз пояснював, що необхідно зробити, щоб чутка йшла знизу і стала відома якомога більшій кількості людей. Чим більше людей довідаються про це, тим сумнівнішими будуть права Франциска на престол. І тим менше шансів непомітно усунути королеву. Адже, за законом, Франциск не може коронуватися, поки мері превселюдно не заявить, що не носить під серцем майбутнього дофіна. «Навіщо вам це потрібно, сер?» – здивовано запитав один із членів почту. «Невже мері Тюдор...» І справді, Брендон жестом зупинив його, робіть як наказую, я ж негайно їду. І якщо через якийсь час не повернуся з її величністю, то не повернуся більше ніколи. Усі були схвильовані та заінтриговані. Чарльз вийшов, нічого не пояснюючи. У дворі на нього вже чекав Гемфрі Вінтфілд з кількома озброєними людьми з англійської охорони. Було вирішено, що з Комп'єна вони виїдуть у напрямку моря, але потім повернуть і, об'їжджаючи місто, вирушать у Париж. У Парижі їм потрібно буде десь зупинитися, не викликаючи підозр, і, можливо, доведеться кілька днів переховуватися. Гемфрі, який уже знав, що їм належить зробити, і був швидше збуджений, ніж наляканий, нагадав своєму панові, що батько його друга Боба Пейкока – Нещодавно купив будинок на окраїні Парижа у передмісті Сен-Сюпліс.